Baixa d'un cop tots els nostres programes i documents i instal·la'ls al teu ordinador en uns minuts. Hem preparat un arxiu de còpia de seguretat amb Fsbacut perquè puguis instal·lar en uns minuts totes les aplicacions i documents en català de Palmcat. Et recomanem que abans de fer-ho facis una còpia de seguretat del teu ordinador de butxaca. L'arxiu conté totes les aplicacions en català i documents de Palmcat en un arxiu comprimit. Està pensat per a un ordinador amb sistema operatiu Palmux 5X amb una targeta de memòria. Per a instal·lar-los només cal 1. Descomprimeix-lo creant la següent estructura de carpetes. Descomprimeix els arxius. Fsbacut.zip, amb les aplicacions, i Laumche.zip, opcionalment, amb els documents, així. Carpeta arrel de la targeta, Laumche, carpeta. Fsbacut.prc, ariu executable la carpeta launché documents fvacut carpeta de la carpeta fvaut aplicacions i ara 2 Poja la targeta a l'ordinador de butxaca executa fsvacut.uprc que recorda araix de col·locar prèviament a la carpeta la unC de la targeta des de la targeta i apareixerà com una categoria al sistema operatiu Prem el botó recupera i espera uns minuts Baixa l'arxiu 10mV